Ya ayuhan yang amanut takul Allah hak tuqat, ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ya ayuhan sesutuk Rabbu kum الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجال كثير ونساء، واتق الله الذي تسألون به والارحام. Inna Allah kana عليكم رقيبة. Ya ayuhaladzina amanu attaquullaha wa kulu qawlan sadidah Yuslih lakum a'malakum wa yagfir lakum dunubakum Wa man yutailaha wa rasulahu Faqad fa'aza fawzan azimah Amma ba'd fa'ina asaka al-hadithi kitabullah Wa akhira al-hadihat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sallam Wa sharal umri muhdaasatuhah Wa kullam muhdaasatin bid'ah Wa kulla bid'atun dolala wa kulla dolalatin finnar Ikhwanifillahirrahmanirrahimakumullah Kita mulai mengkaji Kitab Iktiqat A'immati Al-Hadith Yang dikarang, yang ditulis oleh Al-Imam Abu Bakar Al-Ismaili Rahimullah Ta'ala Dengan sedikit taklik Dari atau catatan kaki dari Asyik Muhammad bin Abdul Rahman Al-Khumayis Hafidullah Ta'ala Langsung saja yang membawa buku halaman 34 Eh Setelah disebutkan tentang Sanat eh, kitab ini Riwayat Sampai kepada pengarang Yaitu Abu Bakar Ahmad bin Ibrahim Al-Ismaili Yang ini sudah pernah kita sampaikan Dahulu para ulama Selalu berpegang dengan al isnad Yaitu periwayatan fulan dari fulan dari fulan dan seterusnya al isnad min ad-din laulal isnad laqala man syaa ma sya kata Abdul Rabi Mubarak seorang ulama tabi'in al isnad periwayatan itu termasuk bagian dari agama seandainya Bukan bukankah periwayatan tersebut maka setiap orang akan berbicara seenaknya ya Jadi kita lompati isnad tersebut pengarang mengatakan Uṣūl al-I'tiqād 'inda Ini judulnya. Prinsip-prinsip akidah menurut Ahlul Hadīth, Ahli Sunnah wal Jama'ah. Eklamu. Rahimallahu wa iyyakum. Ketahuilah, semoga Allah merahmati kita semuanya, anna madhhab Ahlil Hadīth, Ahli Sunnah wal Jama'ah, al-iqrāru billāh wa malā'ikatihi wa kutubihi Wa rusulihi Sesungguhnya madhab ahli hadis, ahli sunnah wal jamaah adalah mengikrarkan, mengimani, meyakini tentang rukun-rukun iman. Yaitu yang pertama iman kepada Allah, kepada para merekaNya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya. Wa kabulimana takabihi kitabillai taala dan menerima semua yang dicantumkan di dalam Al-Qur'anul Karim wasahhat bihi riwayah an Rasul sallallahu alaihi wasallam dan yang telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ma jila tidak menyimpang dari apa yang telah tercantum dari sabda Rasul sallallahu tersebut wala sabila irradih ahli hadis wal jamaah tidak membantah Mengingkari sama sekali... Hadis tersebut... Itkanu ma'murina... Bittibail kita wa sunnah... Karena al-sunnah wal-jamaah... Diperintahkan untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah... Madamunan lahum al-huda fi himah... Yang mereka dijamin... Mendapatkan petunjuk... Kalau berpegang teguh dengan keduanya... Masyudan lahum... Bi anna nabiyahum... Sallallahu alaihi wasallam... Yahdi ila suratin mustaqim... Eh karena mereka... Telah yakin Nabi Muhammad SAW Itu memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus Muhaddirin Fi mukhalafatihi al-fitnah Wal-adab alim Atau muhaddarin Dan mereka diperingatkan eh, dari menyimpang Atau Menyelisihi jalannya Rasul Untuk mereka mendapatkan fitnah Atau adab yang pedih Ini bisa dikatakan Bab pertama dari kitab ia ya, etiqat aimati al-hadith. Ya sekarang kita sedikit demi sedikit untuk mensyarah menjelaskan tentang ucapan tersebut. Pertama kali beliau mengatakan "Ilamu rahiman Allah wa iyakum". Ketahuilah semoga Allah merahmati kita dan kalian semuanya. Artinya Bahwasannya kita muslimin ketika mempelajari akidah al jamaah tentunya tidak ada yang bisa kita harapkan kecuali rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tanpa rahmat dari Allah tidak akan mungkin kita bisa mendapatkan hidayah taufik, tidak akan mungkin mendapatkan al-akidah as ashah. Bahkan surga Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin kita kita raih kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Eh, maka di sini kita mengharapkan ya untuk mendapatkan rahmat Allah, untuk kita mendapatkan ya nikmat Allah rupa al aqidah as sahiha yang merupakan harta termahal dalam hidup kita sebagaimana kata al fudzul bin iyad rahimahullah taala beliau mengatakan Ma'an an amallahu ala abdin minal ibad nikmatan akzama min an arafahum la ilaha illallah tidak ada nikmat yang Allah berikan kepada hamba yang lebih besar yang lebih agung daripada nikmat orang itu mengetahui Akidah Tauhid La ilaha ilallah Kalau harta kekayaan Kalau rumah mewah Mobil mahal dan sebagainya Orang kafir Banyak yang memilikinya Namun al-akidah yang sahih Tidak ada yang bisa memilikinya Kecuali orang-orang yang memang Allah Istimewakan dengan ya, Kasih sayangnya dengan Rahmatnya eh, Maka sekali lagi I'lamu rahimanallahu wa'iyakum Ketahuilah, semoga Allah merahmati kita semuanya. Bahwasanya madhab al-Hadith al-Sunah wal-Jama'ah ini di sini dikatakan madhab al-Hadith. Eh bukan berarti ini madhab yang baru tidak. Eh madhab al-Hadith, yaitu madhab para al-Sunah wal-Jama'ah, yaitu al-Firqatin Najiyah Madhab mereka adalah ma'an al-ihi washabi, wa yaitu mengikuti Rasul. Dan para sahabat Al-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Ini tidak bertentangan dengan Madhab Imam Syafi'i Madhab Abu Hanifah Madhab Malik Madhab Imam Ahmad Rahimahullah Ta'ala Apalagi dalam masalah Al-Aqidah Tidak ada perselisian di antara Ulama-ulama tersebut ya, Dan inilah yang Dikatakan oleh Al-Imam Abu Bakar Ismaili Iktiqat A'immati Ahlil Hadith Inilah akidahnya Imam-imam ahli al-hadis Makanya sudah pernah kita sampaikan ya Dari akidah-akidah Imam-imam tersebut Sudah kita sampaikan akidah Imam Ahmad Akidah Imam Syafi'i di dalam Majlis ini dan juga Imam Abu, -Abu Hanifah rahimahullah Ta'ala Tidak ada perbedaan secara ya, Umum tentang keakidah-akidah tersebut ya, Maka di sini sekali lagi Ketika kita mengatakan ada madhab Al-hadis Madhab al-sunnah wal-jamaah jangan terpintas ini mazhab baru. Nauzubillah min dalik. Ini adalah mazhab yang bersumberkan kepada Ar-Rasul dan para sahabat Ar-Rasul Al sallallahu alaihi wasallam. Eh bukan mazhab yang baru. Dan arti mazhab itu sendiri adalah al-manhaj, metode. Ya. Al-mazhab inti adalah apa? Metode. Dan tidak ada manhaj yang benar dalam beragama ini kecuali manhaj mazhab Ahlul sunnah wal jama'ah Ada Wasalafiyah, Al firqan najiyah Al ta'ifah al mansura Yang sekali lagi intinya adalah Ma'an alihi wa ashabi Iaitu yang mengikuti rasul dan para sahabat Al rasul sallahu alihi wa sallam Madhab as-salaf Sebagaimana kata Syekhul Islam imtami rahimahullah Beliau mengatakan La'iba La liman azhara madhab as-salaf Wa antasaba ilaih wa atazza ilaih tidak tercela orang yang menampakkan madhab salaf dan menisbatkan diri kepada madhab salaf dengan mengatakan salafi atau as-salafiyun atau dakwah salafiyah dan dia berbangga dengannya bal yajibu qabul dzalika bil ittifaq bahkan wajib menerima hal itu secara ijma sepakat fa inna salaf la yakunu illa haqqan karena madhab salaf manhaj salaf itu pasti benar. Kenapa? Allah yang mengatakan demikian. Wasabi konal awaluna muhajirin wal ansor wal adzatabauhun behsan yang mengikuti para sahabat itulah yang apa? Benar. Demikian pula Allah mengatakan. Fain amanu bimislima aman tumbi fakadir ta'adu. Jika mereka manusia mengikuti ya, imannya kalian wahai para sahabat, maka mereka akan mendapatkan petunjuk. Tidak ada hidayah kecuali lewat jalannya Ar-Rasul dan para sahabat, Ar-Rasul sallallahu alaihi itulah yang namanya madhab as-salaf ya, madzhab yang yaimani itu jejak para sahabat, para as-salafu as-saleh. Apa manhaj madzhab al-hadis dalam akidah yaitu mengimani rukun-rukun iman. Ini sudah sering saya sampaikan secara umum, secara global kalau kita tanya apa itu Akidah al-Sunnah wal-Jamaah Apa itu al-Akidah al-Islamiyah Maka jawabnya adalah Enam Rukun Iman ya, Ini secara global Apa itu Akidah Yaitu enam Rukun Al-Iman Atau bisa dikatakan ini adalah Pondasi Akidah Al-Sunnah wal-Jamaah ya, Kalau kita lihat Kitab-kitab Akidah Ulama As-Salah Dan juga Ulama yang ada zaman sekarang Tentang Akidah Rata-rata itulah namanya akidah Membahas masalah iman kepada Allah Iman kepada malaikat Allah, kitab-kitab Allah Rasul-rasul Allah, hari akhir dan iman kepada Al-Qadda' wal-Qadar Ini secara Global, iman Ataupun Al-Aqidah Dan ini juga termasuk bagian daripada Al-Tawheed Mungkin ada yang bertanya Apa bedanya akidah Iman dan Al-Tawheed ini sudah pernah kita sampaikan Akidah Itu Nama lain juga dari iman Dan juga nama lain daripada at -tauhid. Ada persamaan, ada perbedaan Kalau persamaan, para ulama Menamakan Akidah dengan istilah At-Tawheed ya. Makanya ada kitab Akidah Judulnya kitab Tauhid, Karangan Al-Imam Ibn Khuzaymah Demikian pula karangan Syekh Islam Muhammad bin Abdul Abdullah Al-Rahim namanya Kitab atau tawheed Itu sinonim Akidah Demikian pula ada Kitab Al-Iman Ini tentang masalah Akidah Karangan Al-Imam ibnu Mandah Karangan Imam Nabi Shaiba Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam Ini namanya Kitab Al-Iman Jadi Nama lain dari Akidah Adalah apa? Al-Tawheed Al-Iman Demikian pula Usul Din Usul Sunnah Ya, Al-Syariah Ini nama-nama lain dari apa? Al-Aqidah Tidak ada Nama filsafat Tidak ada Nama ilmu mantik Tidak ada ilmu Al-Kalam Dalam penamaan Akidah Al-Sunnah Wal-Jamaah Makanya ini adalah Ilmu-ilmu yang bid'ah Yang disusupkan ke dalam Ilmu Akidah Dan itu bukan bagian daripada akidahnya kaum kaum muslimin. Ya, tidak ada ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengarang kitab akidah dengan judul tadi. Filsafat atau ilmu mantik atau ilmu kalam tidak ada. Yang ada tadi nama kitab akidah dari ulama Ahlussunnah kitab As-Sunnah. Ya, usul Sunnah sarus Sunnah dan banyak lagi ya, yang dikarang oleh para ulama namanya As-Sunnah. Ada lagi nama akidah dengan istilah at-tauhid. Seperti tadi karangan Imam Al-Khuzaimah. Kemudian juga Kitab As-Syariah karangan Imam Al-Jurri adalah kini namanya As-Sunnah wa At-Taqaddud Din. Karangan Imam Abu Hatim Ar-Razi eh, dan juga eh, Abu Zu' Ar-Razi rahimahullahu taala. Demikian pula eh, kitab Al-Aqidah yang dikarang oleh banyak para ulama. Tidak ada satupun yang bernama ilmu kalam, ilmu mantik ataupun filsafat ya. Apa itu akidah Ahlussunnah Wal Jamaah? Yaitu 6 rukun iman. Ini seperti yang juga disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala dalam kitab beliau Al-Aqidatul Wasithiyah. Beliau dalam muqaddimah atau awal kitab mengatakan amma ba'du fa hadza i'tiqadu al-firqatin najiyah al-mansurah ila qiyamah sa'ah Ahlussunnah Wal Jamaah Wahuwa al-imanu billah wa malaikati wa kutubi wa rusulihi wal-ba'ti wa al mawti wa al-iman bil bilqadai walqadari. Saya kata Syekhul Islam Timur Rahimahullah. Inilah akidah al-firqatin najiyah. Kelompok yang selamat. Al-mansurah yang ditolong. Al-taif al-mansurah. Ahli sunnah wal-jamaah sampai hari kiamat. Apa akidah mereka? Beliau sebutkan enam rukun iman tersebut. Ini secara global kalau kita tanya apa itu Akidah aqidah alisnawal jamaah, ya enam rukun iman tersebut. Eh di sini disebutkan, eh empat rukun iman. Eh nanti akan disebutkan bagian yang lainnya. Yang empat di sini ingin kita sedikit mempelajari meskipun tidak secara detail. Eh karena mempelajari secara detail ini butuh waktu. Eh bisa tahunan, ya. Eh, kita saja ini sekedar wa'amah binti mati Rabika Fahadid. Eh, ketika kita belajar di Universitas Islam Madinah eh, di kuliah dakwah ja dan usuldeen, iman kepada Allah itu dua tahun kita pelajari. Ya. Tahun pertama kita mempelajari iman kepada rububiyah Allah, uluhiyah Allah itu tahun pertama. Tahun kedua kita pelajari asma wa sifat secara khusus Jadi satu tahun eh, Kita belajar tentang asma wa sifat. ya Tahun ketiga Baru belajar iman kepada Para malaikat, kitab-kitab eh, Dan juga kepada para rasul Jadi ini kita gak mungkin Menjelaskan secara terperinci Ini secara global Yang pertama al-iqra'l-billah eh, Makanya kita ini sekarang eh, Tidak hanya makanan ilmu pun Masih instan kita sebetulnya Ya, namun malah yudraqulu, lai trakjulu. Apa yang tidak bisa diskapai semuanya, tidak mesti ditinggalkan keseluruhannya. Efatakullah, masataatun. Adapun alikrar bilah, ya iman kepada Allah. Adapun dalil tentang Rukun iman, ini ada dalam Al Quran dan juga ada dalam hadis Rasulullah SAW yang dikenal dengan hadis apa? Jibril. Ya, mal iman, fahbin alil iman. Jibril bertanya apa itu iman? Beliau Rasul menjawab antuk mina malaikati wa kutubi warustul wal yomil akhir, antuk mina billah dari kharihi wa sharih. Aja pun dalam Al Quran ada di dalam surah Al Baqarah Allah mengatakan leisal birra antu walujuakum kibal masjid wal marib, walaqin birra man amna billah wal yomil akhir wal malaikati wal kitab wan nabiyin bukanlah kebaikan itu engkau memalingkan wajah muka arah barat dan timur akan nabi kebaikan itu engkau beriman kepada Allah kepada hari akhir kepada para malaikat kitab dan para an-nabi. disebutkan lima rukun al iman mana iman kepada takdir dalam ayat yang yang lain inna khalaqna kula sa'in khalaqnahu bi qadar sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan dengan takdirnya dan juga banyak ayat yang lainnya Adapun iman kepada Allah, kata para ulama, iman kepada Allah ini mencakup empat hal. Ya, iman kepada Allah ini mencakup empat hal. Yang pertama, iman kepada wujudnya Allah سبحانه وتعالى. Yang kedua, iman kepada rububia Allah سبحانه وتعالى. Yang ketiga, iman kepada uluhiyah Allah سبحانه وتعالى. Dan yang keempat iman kepada asma nama-nama dan sifat-sifat Allah سبحانه وتعالى. Adapun penjelasan lebih lanjut, yang pertama iman kepada wujudnya Allah سبحانه وتعالى. Ini disampaikan oleh para ulama karena ada sebagian orang yang mengingkari wujudnya Allah سبحانه وتعالى. Yaitu khususnya orang-orang ateis. Ya, meskipun secara asal mereka tidak mungkin bisa apa. Mengingkari Hati kecil mereka Yang pasti ada keyakinan Allah itu ada Disebutkan oleh para ulama Janganernya syekh Muhammad Dalam syarah usul iman Beliau mengatakan iman kepada Wujudnya Allah Ini ada empat dalil yang Menopang atau mendukungnya Yang pertama dalil secara Al-fitrah eh Secara fitrah manusia Sebetulnya tidak ada yang mengingkari wujudnya Allah Subhanahu wa taala. <tik> Kullu mauluden fitrah. Setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah, meyakini wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setiap jiwa manusia sebelum terlahir ke atas muka bumi ini, Allah telah mengambil persaksian dari mereka. wa'id wa id rabbuka min bani adama min dzurriyyatahum wa asyhadhum al anfusihim alastu bi rabbikum qalu <tik> syahidna. Ini kata ulama ketika manusia masih di alam arwah, masih belum telah di semuka bumi ini, Allah berfirman, "Wai't akhadara rabbuka bani adama, min zuhurin dzurriyahum." Eh, ingatlah ketika rabb mengambil persaksian dari anak manusia, eh, ketika masih di alam arwah. Eh, mereka dikatakan, "Alastu birabbikum? Bukankah aku Rabb kalian?" Semua menjawab, "Bala," benar engkau adalah Rabb kami. Setelah fitrah manusia apa? Meyakini tentang Wujudnya Allah SWT bahawa Allah itu ada ya. Bahkan Kata para ulama Fir'aun ya. Meskipun dia dalam lisannya Mengatakan Ana Aku Rab Kalian yang paling tinggi Dia dalam hatinya sebetulnya yakin Allah itu apa? Ada Jalilnya apa? Allah menyatakan ya, Tentang ucapan ya, Fir'aun tersebut adalah Juslah belaka, hatinya meyakini Allah berfirman وَجَحَدُ بِهَا وَسْتَيْقَنَ تَعَنْفُسُمْ دُنْ wa وَعُلُوَ Fir'an dan kaumnya pengikutnya jahadu Al-Juhud itu artinya mengingkari dalam lisan dengan lisan Namun apa hati meyakini Makanya Allah mengatakan وَسْتَيْقَنَ تَعَنْفُسُمْ Sedangkan hati mereka meyakini Kenapa mereka merusakkan? Karena kesombongan mereka Padahal hatinya apa? Hati kecilnya meyakini wujudnya Allah سبحانه و تعالى. Hatinya apa? Secara fitrah tidak ada orang yang mengingkari wujudnya Allah. Orang ateis pun tidak demikian. Namun karena kesombongan mereka, mereka apa? Mendoza dengan lisan mereka, sedangkan hati mereka iste'konatha anfusum dunman wa ulwa. Ini dari secara fitrah manusia pasti meyakini wujudnya Allah سبحانه و تعالى. Yang kedua. Dalil tentang wujudnya Allah ini secara ya al akal, secara akal. Bahwasanya akal yang sehat ya tidak mungkin ada yang mengingkari wujudnya Al-Khaliq Allah سبحانه و تعالى Sang Pencipta Langit dan Bumi. Karena apa? Kalau secara akal saja tidak mungkin ya HP yang seperti ini atau yang apapun bentuknya tidak mungkin ada dengan apa sendirinya. Pasti ada yang apa menciptakannya pada sesuatu yang sangat apa remeh seperti dibandingkan langit dan bumi. Ya, antum lihat juga johtan ini remeh biasanya. Namun tidak akan mungkin ada dengan sendirinya. Ya, ada yang apa membuatnya ada yang mencipta ada pabriknya. Apalagi langit dan bumi pasti ada yang apa menciptakannya. Demikian pula, ya masjid seperti yang kita. Eh, duduk di dalamnya di sini. Sekarang alhamdulillah ada AC ACnya, masya Allah. Tak mungkin AC tiba-tiba dah nongol sendirian. Ya, ada yang apa? Ya, membawanya juga ada yang menciptakannya. Demikian pula adanya langit dan dan bumi. Makanya diceritakan dahulu, Abu Hanifah mawlak pernah berdialog dengan orang ateis tentang apa wujud Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika beliau mau berdialog, beliau mengatakan sebentar, Ya, ya. Aku mau cerita, kata Abu Hanifah. Aku, ya, bagaimana pendapatmu tentang sebuah kapal yang berlayar di lautan, ya, tanpa ada nakodahnya. Berlayar sendiri, kemudian mendarat, atau apa istilahnya. Ha, kalau ke pelabuhan, berlabuh di pelabuhan, menurunkan penumpang barang dengan sininya, kemudian berlayar sendirian, tanpa nakodah. Kata orang atas tersebut, tidak mungkin mustahil, ya, ya maka kata Imam Abu Hanifah apalagi langit dan bumi yang ia ya, secara teratur seperti ini pergantian malam dan siangnya ya eh, bulan dan matahari ya, tidak mungkin ada dengan apa secara akal tidak mungkin sesuatu ada tanpa apa yang mengadakannya sekali lagi secara apa akal sudah tetap adanya wujudnya Allah Subhanahu wa taala dan itu juga apa Allah cantumkan di dalam Al-Qur'an Karim tentang dalil akal seperti ini. Ya, secara akal dalam Al-Qur'an juga ada dalil tentang hal ini. Artinya Al-Qur'an itu di samping menjelaskan secara ayat nas dan juga secara apa? logika. Allah mengatakan am khuliqu min ghairisain am humul khaliqon? Apakah mereka diciptakan tanpa yang menciptakan ataukah mereka yang menciptakan sendiri? Suatu hal yang apa? mustahil. Maka apa? sungguh Kafir orang yang mengingkari wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala padahal itu sesuatu yang sangat amat tidak mungkin bisa apa diingkari. Makanya para ulama banyak mengkafirkan kelompok filsafat yang mereka karena akalnya yang sangat picik eh mereka ya mungkin apa istilah yang di di sekolah itu bawasanya bumi ini ada dengan sendirinya dengan teori-teorinya eh tanpa ada apa yang Menciptakannya, yang dikenal dengan teori apa itu? Hah? Iya. Ini salah satu penganutnya adalah Ibn Sina. Ia. Ibn Sina termasuk orang-orang yang dikafirkan oleh para ulama di Asia Ustam Ta'lim Rahim Rahimullah, Innukaim Rahimullah Ta'ala, karena dia meyakini alam semesta ini ada tanpa campur tangan Allah Subhanahu Wataala. Ini kan apa? Dia ikut ajaran Eh, filsafat yang ekstrim yang menuhankan akalnya sampai keblinger meniadakan wujudnya Allah سبحانه و تعالى. Makanya sungguh sangat disayangkan kalau ada sebagian dai yang masih eh, mempromosikan nama imusina sebagai apa cendekiawan Muslim. Ia eh, adalah urusan dunia mungkin ilmunya baik namun dalam akidahnya eh, rusak bahkan apa kufur. Oleh karena itulah banyak ulama mengkafirkan Ibn Sina Karena dia apa? Termasuk Penganan ajaran tadi Tidak meyakini ya, Sang Khalid yang menciptakan alam Semesta dan juga dia mengikuti Ajaran kelopak sektor Syial Ya Kalau kita Antum pelajari bagaimana Ucapan para ulama tentang Ibn Sina Ini sangat amat luar biasa kerasnya mereka Karena memang sangat kufur ucapan-ucapan Ibn Sina Tentang masalah Al-Aqidah Tentang masalah Wujudnya, alam semesta tanpa campur tangan Al-Khaliq subhanahu wa ta'ala Ini sekali lagi Yang banyak tidak dipahami oleh sebagian kaum muslimin ya, Mereka lebih senang dengan istilah-istilah eh, Tadi cendekiawan Dengan istilah eh, filsafat dan sebagainya Padahal eh, mereka banyak merusak akidah kaum muslimin Ini yang sudah kita sampaikan tadi Dalil Secara logika yang ada di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan am min ghairi syai'in am Apakah mereka diciptakan eh tanpa sang pencipta? Atau mereka yang menciptakan sendiri? Ini sesuatu yang apa tidak mungkin semuanya e biadilla Allah khaliqu kulli Allah pencipta segala segala sesuatu. Makanya teori-teori dalam ilmu-ilmu biologi dan sebagian terkadang perlu ditasfiyah ya. Eh, makanya banyak janji keon yang kebringer karena apa tidak ia kembali kepada al khaliq Allah Subhanahu wa kemudian disampaikan oleh para ulama dalam sahih bukhari disebutkan suatu saat ada seorang sahabat yang bernama jubair bin mutaim radhiyallahu anhu yang awalnya masih musyrik dia pernah mendengarkan rasul membacakan ayat ini dalam surat at-tur tadi am min ghairi sayna apakah mereka itu diciptakan apa sang pencipta atau mereka menciptakan diri mereka sendiri kata Jubair bin Mutaim pada waktu masih musyrik Rasul membacakan kepadanya surat At-Tur sampai kepada ayat tadi kata Jubair bin Mutaim kada kolbi an yatira eh hampir-hampir hatiku ini apa terbang melayang kenapa? Ia sangat takjub dengan ayat tadi kemudian dia pun masuk apa al-Islam dikanakan bahwasanya kalau ada sang pencipta maka dialah yang wajib untuk apa diibadahi Eh meskipun Allah miskin yakin ada yang Sang Pencipta cuma tidak cukup hanya itu saja. Eh mereka kembali kepada al khalik dalam al-ibadah. Ini sekali lagi itu dalil secara logika tentang wujudnya Allah سبحانه و تعالى tidak mungkin eh, diingkari secara akal yang yang sehat. Kemudian yang ketiga wujudnya Allah didukung oleh dalil secara syariat. Ya di antaranya kata para ulama bukti tentang adanya hal ini yaitu Diturunkannya kitab-kitab Allah Swt. Eh, diturunkannya syariat-syariat Allah Swt. Baik yang terdahulu sampai yang terakhir, yaitu syariat Nabi Muhammad SAW. Apa ni kalau direnungkan sedikit demi sedikit tentang syariat tersebut, sungguh sangat luar biasa. Tidak mungkin ada dengan apa sendirinya. Eh, tentang masalah misalnya syariat Islam saja. Bagaimana indahnya syariat Islam. Bagaimana eh hikam dihikmah dibalik. Eh, Salat berjamaah misalnya di masjid sungguh luar biasa ya eh, al-fuqara eh, al-aghniya tidak ada perbedaan eh tidak perlu teori-teori orang barat ya eh, bahwasanya Islam sudah mendahului mereka dengan ayatqa eh, bersamaan dengan tidak adanya perbedaan di antara manusia eh karena al khaliq satu ini menunjukkan bahwasanya syariat Islam memang jadi apa Allah SWT, kemudian juga syariat-syariat dalam eh mencegah manusia berbuat kriminalitas misalnya kalau orang membunuh orangmu meninggal sengaja diqisas. Apa faedahnya? Walaqum fil qisasi hayatul albaq. Bahwasanya dalam kisah itu ada apa? Kehidupan bagi manusia yang lainnya. Eh ketika orang itu melihat orang itu diqisas dibunuh ketika dia membunuh orang lain, dia akan berpikir kalau membunuh orang orang lain. Ada keamanan. Eh kalau mau direnungkan dengan akal yang sehat, eh maka sungguh luar biasa ser Islam dan itu tidak akan mungkin kecuali jadi apa? Al Khaliq Ya Sang pencipta manusia yang paling tahu tentang kemaslahatan manusia itu sendiri ya, Sekali lagi Kalau kita lihat itulah bukti keberadaan Allah SWT Adanya syariat-syariat tersebut Itu menunjukkan adanya al-khalik yang menurunkan syariat tersebut Kemudian kata para ulama Yang keempat Diantara dari tentang wujudnya Allah Dari secara al-hissi Secara apa? Panca indera Secara apa? Panca indera Di antaranya adanya mu'jizat para al-anbiya. Eh, bagaimana ketika orang musyrikin meminta menantang kepada rasul untuk mendatangkan apa? Mu'jizat di antaranya dibelahnya bulan. Maka Allah apa? Allah tunjukkan. Ini luar biasa. Eh pada zaman itu dibelahlah bulan yang mungkin tidak akan ada lagi setelahnya. Allah mengatakan iqtarabati saatun wa sakal qamar, telah dekat hari kiamat dan telah terberapa bulan sebagai bentuk ya eh, Keberadaan Allah SWT yang mengijabahi ya, atau yang memberikan support kepada Nabi Muhammad SAW. Yang menunjukkan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah SWT ketika orang musyikin menantang Nabi Muhammad. Tunjukkan bukti kalau engkau sebagai Nabi. Yaitu dengan apa? Engkau bulan. Allah pun mengijabahi permintaan ya, mereka. Ini salah satu bentuk wujudnya Allah SWT atau intinya. Ke, keberadaan Allah Subhanahu Wataala dengan Allah memberikan mukjizat kepada para al-ambiyat. Demikian pula secara panca indera kita Insya Allah mungkin pernah merasakan ketika kita berdoa Ya Allah berilah kami demikian dan demikian Allah apa ijabah. Itu salah satu apa bukti keberadaan Al-Khalik Subhanahu Wataala. Di antaranya juga peristiwa epang bajar ketika Rasul Sallam merasa khawatir. sahabat beliau sangat sedikit dibandingkan orang-orang miskin. Eh tiga paling satu kaum miskin kurang lebih seribu, sedangkan kaum miskin tiga ratusan. Eh tiga kali lipat jumlah orang-orang al miskin. Maka apa? Rasul beristighosa minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Allah? Ittas rabbakum fastajabalakum rabbukum, anni mumidukum bi minal malaikati. Kata Allah Taala. Ingatlah ketika kalian beristighosa. Istighosa artinya meminta pertolongan kepada Allah dikala kritis, dikala eh, genting, dikala marah bahaya. Itu namanya apa? Al istighosa. Adapun al isti'anah, ia ya, kanak berdua ikhlas ta'in isti'anah itu minta pertolongan. Eh, secara umum tidak dikhususkan ketika apa susah. Dan istighosanya Rasul tidak apa berjamaah. Rasul sendirian. Para sahabat justru apa melihat Rasul apa istighosa tersebut? Dia Diantanya ketika itu Rasul sangat khusunya. Eh sampai selain beliau jatoh karena bapak Said merapikannya ini adalah istighosanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittasghu na ingatlah ketika kalian beristighosa kepada rabb kalian maka apa kata Allah fastajab rabbukum Allah pun apa mengijabahi istighosah kalian dengan apa menurunkan bala bantuan berupa seribu malaikat ya ini adalah bukti keberadaan Allah subhanahu wa taala secara apa Pancainda dan itu disaksikan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Pertolongan Allah turun ayat eh, ketika mereka berisi minta tolong kepada Allah dan mereka betul-betul bertawhid kepada Allah Subhanahu Wataala. Ini iman kepada Allah yang pertama, iman kepada wujudnya Allah Subhanahu Wataala. Kemudian yang kedua, iman kepada Rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala Rububia Itu dinisbahkan kepada Kata-kata Arab Alhamdulillahi Rabbil Alamin Segala puji bagi Allah Arab semesta alam Arab sendiri itu artinya Allah sebagai Sang pencipta Al-Khalid Sebagai sang Al-Mudabir pengatur Dan sebagai Al-Malik Sebagai sang penguasa jadi kata-kata Rab itu mencakup tiga ini. Allah sebagai sang pencipta, sang penguasa, dan sebagai sang pengatur alam semesta. Dalil tentang rububia Allah sangat banyak. E di antaranya tadi surat Al-Fatihah sendiri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja bagi Allah, Rab semesta alam. Demikian pula Allah berfirman tadi dalam surat Az-Zumar. Allah khaliku kulis syaih. Allah pencipta segala Segala sesuatu Ini yang wajib untuk diimani Allah yang menciptakan Semuanya Allah yang mengatur Semua alam semesta Allah yang memiliki semua Alam semesta ini Manusia adalah Makhluk Allah Allah Dari sini kita wajib Untuk mengingkari Orang-orang yang masih menyekutukan Allah dalam masalah Tauhid al-Rububiyah ini Ya, karena apa? Masih banyak diantara manusia, bahkan kaum muslimin Yang masih meyakini Adanya yang menciptakan Selain Allah SWT Ya, adanya Yang mengatur alam semesta Selain Allah SWT Ya, kalau mungkin sebagai contohnya Eh, sebagian kaum Muslim Meyakini nyi nyilorokidur Yang mengatur apa? Elau eh, Selatan, pantai Selatan ada pula yang mengatakan oh tempat ini ada yang menunggu ada yang mengaturnya kalau enggak memberikan sesaji nanti kualat misalnya ini adalah apa bentuk kesyirikan dalam rububiyah yang mana orang musykin masih lebih baik eh zaman jahiliyah itu lebih baik daripada sebagian kaum muslimin zaman sekarang ini dalam masalah ini karena apa orang musykin zaman jahiliyah mereka tidak ada yang meyakini adanya Rabb selain Allah Subhanahu wa taala Darinya apa? Tanya dalam Al-Qur'an. Allah selaskan misalnya dalam surat Luqman, "Wa la in sa'ata man khalaqa as-samawati wal ardh la Allah." Kalau engkau bertanya kepada mereka Nabi Muhammad, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Serentak mereka menjawab, "Allah." "Wa la man khalaqahum la Kalau engkau bertanya kepada mereka orang musyrikin jahiliyah, siapa yang menciptakan mereka? Mereka serentak menjawab, "Allah." "Qul man yarzukukum minas-samai wal ardh?" Ama yang melikusam awal abzal, wa ma yuhijul hiya min wa yuhijul maut min al hayyi, wa ma yudabil amra, fasaiqurunallah. Katakanlah bimahmadi siapakah yang menurunkan rezeki dari langit dan bumi? Siapa yang menciptakan lang pendengaran dan penglihatan? Siapa yang mengeluarkan dari yang hidup kepada yang mati dan yang mati kepada yang yang hidup? Ia ya, mungkin yang bertanya apa maksud mengeluarkan yang mati dari yang hidup, yang hidup dari yang yang mati? Contohnya telur dan ayam, telur dari mana ayam yang masih hidup, ayam dari mana telur yang apa kekaknya, suatu yang mati, namun apa bisa mengeluarkan apa? Yang itu itu adalah contoh arti Allah mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dari yang hidup kepada yang yang mati. Kemudian Allah mengatakan wa ma yudabil amru. dan siapa yang mengurusi semua urusan ini serentak orang musyrik menjawab saya kulululallah mereka meyakini tentang rububiyyah Allah subhanahu wataala namun sangat disayangkan sebagian kaum muslimin masih ada yang meyakini ada manusia-manusia makhluk-makhluk yang mengurusi alam semesta ini kalau mereka tidak berbuat demikian, dan demikian nanti kualat. Ini adalah apa? syirik yang berkaitan dengan rubiyah yang orang musyrikin zaman jahiliyah mereka masih apa? lebih baik dari orang-orang seperti ini. Kemudian, mengapa mereka orang musyrikin jahiliyah Dikatakan miskin padahal mereka meyakini tentang rububiyah Allah, karena ayat eh, poin yang ketiga tidak mengimani secara murni uluhiyah Allah swt. Dikatakan mereka miskin itu bukan berarti mereka tidak pernah menyembah Allah bukan namanya israf, asirko itu menyekutukan, emenduakan. Eh, Terkadang beribadah kepada Allah Terkadang beribadah kepada apa? Kepada syirik Allah SWT Jangan pernah dibayangkan namanya syirik itu hanya ya, Murni menyembahkan Allah Itu termasuk syirik, betul Orang-orang, ya, Buddha, Hindu dan sebagainya Mereka murni menyembahkan Allah Patung-patung dan sebagainya, betul Mereka adalah musyrik. Namun jangan lupa Yang termasuk kesyirikan yaitu mencampur adukan yaitu antara menyembah Allah dengan menyembah apa selain Allah itu yang dilakukan oleh kaum musyrik di zaman jahiliyah apa dalilnya akhir-akhir surat al-ankabut Allah mengatakan fa idza raqibu fil fulki ja'allallahu falam mana jam'al bari idahum yusyrikun apabila orang-orang musyrikin berlayar di lautan tertimpa musibah Mekaba da'awallaha mukhrisinal hadin. Berdoa kepada Allah dengan apa? Al-ikhlas. Falamma najum ilal idahum yusikun ketika mereka sampai di daratan baru mereka berbuat syirik. Kata Pak ulama, kaum musyikin jahiliyah mereka bertauhid ketika dalam keadaan susah namun berbuat syirik ketika dalam keadaan senang. Dalam keadaan suka mereka berbuat syirik dalam keadaan duka mereka apa? Bertauhid. Namun sangat disayangkan Sebagian kaum Muslimin pada saat sekarang ini sebagian mereka, ya syirik di kala suka maupun maupun nukah di kala suka, eh mereka memberikan nazar mereka kepada kuburan keramat kepada wali-wali yang telah mati, menyembelih, ayah hewan-hewan ternak untuk diberikan kepada tadi penunggu kuburan keramat atau kepada, ayah gunung-gunung keramat atau tempat-tempat keramat yang lainnya. Yang eh, menyembelih untuk selain Allah Swt. Laana Allah mandabaliq rilah. Rasul mengatakan lahat Allah bagi yang menyembelih bukan karena Allah Swt. Dikalau susah sebagian kaum muslimin berbasir kepada Allah. Dikalau susah lebih dahsyat lagi. Eh, ya. Diberikan musibah berupa pihaka misalnya datang ke kuburan keramat minta minta di sana. Eh, padahal yang sudah dikubur. Eh masa membuka obongan kerja tak mungkin nah, ya. Jangankan untuk merespon Permintaan yang mendengarkan saya Tidak akan mungkin bisa Inta Jika kalian berdoa kepada yang telah mati Tidak akan mungkin mereka apa, -apa bisa Mendengarkan doa kalian Kenapa alamnya berbeda Kita di alam dunia Mereka di alam barzah ya, Ada jurang apa pemisah di antara kita dengan mereka yang di dalam kubur innakalatusmiul mauta sesungguhnya engkau tidak akan mungkin bisa mendengarkan ucapanmu kepada yang telah meninggal wama anta bimusmiin man fil qubur tidak akan mungkin kalian bisa mendengarkan ucapan kalian kepada yang di dalam kuburan ini sekali lagi sebagian kaum muslimin, mereka berbersyirik di kala susah eh Senang jika lah suka maupun duka, sedangkan dahulu zaman jahiliyah mereka syiriknya dalam keadaan, ia ya, senang saja dalam keadaan susah mereka tahu Allah yang mengataskan musibah tersebut. Wa yamsas kalaula bil doren, falakashifalaulillah illahuat. Ini sekali lagi yang wajib untuk dijadikan bahan introspeksi dari ekau muslimin, bahwasanya ekau muslimin tidak akan mungkin bisa baik. Kalau mereka masih berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terutama dalam masa Tauhid al-Uluhiyah. Makanya eh, para nabi dan para rasul Mereka sangat amat eh, ketol untuk mendawakan Tauhid al-Uluhiyah ini. Kenapa? Inilah eh, pembeja antara mukmin dengan kafir. mukmin dengan al-musyrik. Mereka para ambillah wa rusul. Mereka paham. Karena mereka dibuat Allah Swt bahwasanya dengan taubat inilah manusia akan bisa meraih kebahagiaan di dunia maupun di di akhirat. Walakat arsananuhan ilah kami fakalah ya kami ibadallah malakum bin ilahinuheru. Sungguh kami telah mengutus nabi Nuh kepada kaumnya beliau mengatakan ya kami ibadallah wa yakamku sembala Allah tidak ada sesembahan bagi kalian selain Allah Swt ini semuanya dikarenakan tadi. Eporos perselisihan pertikaian antara para nabi dan kaum mereka itu dalam tauhid ar-uluhiyah ini. Adapun dalam rububiyah secara umum mereka yakin, jangankan saya bagi kaum muslimin tadi. Ya, kaum muslimin jalian mereka yakin tentang rububiyah Allah. Namun perbedaannya dalam tauhid al-uluhiyah. Ini mulai zaman Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad dan sampai akhir zaman. Ayat banyak manusia yang berbasir kepada dalam masalah al uluhiyah. Rasul juga pernah mengatakan, "Lah taku musaah hatat al hakokoba ilumin umaté bil muslikin. Tidak akan tegar ikhmat sampai kabilah kabilah dari umatku mengikuti jejak orang-orang al muslikin. Makanya dakwah tauhid harus terus digencarkan, karena banyak masih saudara-saudara kita yang terjerumus ke dalam bah." Kesirikan. Kita tidak mahu mentonis mereka langsung musyrik murtah, tidak. Namun paling tidak, wajib kita nasihatkan, ini syirik yang wajib untuk apa? Dijauhi. Karena ini merupakan yang membatalkan amal ibadah ayat eh, kita semuanya. Nah, ini iman kepada uluhiya Allah SWT. Yang mana, kalau kita perhatikan dari awal surat Al-Quran sampai akhir, itu berkaitan dengan tauhid yang satu ini Al-Fatihah Apa pertengahannya? Iyakana budu wa'iyah Kanasta'id Awal surat sudah apa? Ditekankan Masa tauhid al-uluhiyah Ini yang paling penting, demikian pula Pada apa? Surat yang terakhir Kul a'udhu birabbin nas Katakanlah Muhammad, aku berlindung Kepada Rabnya manusia Al-isti'adah minal ibadah Meminta perlindungan apa? Termasuk al ibadah. kepada siapa? Allah سبحانه و تعالى. Tidak boleh meminta perlindungan kepada Nabi Muhammad, mampir perlindungan kepada awal e yang telah mati. Perlindungan hanya dari Allah سبحانه و تعالى. Dan demikian pula kalau kita perhatikan semua eh, Surah-surah Al Quran, ayat-ayat Al Quran itu arahnya kepada tauhid al uluhiyah ini. Kita salat untuk siapa? Allah subhanahu wa ta'ala kul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa ma mati lillahi rabbil alami katakanlah sesungguhnya salatku sesembelihanku hidup dan matiku untuk Allah, semesta alam. memang inilah sekali lagi yang paling penting dalam kehidupan manusia dan mikir pula yang paling penting dalam agama kita, yaitu tauhid al-uluhiyah makanya rukun islam yang pertama apa? ashadu alla la ilaha ilallah apa itu la ilaha illallah? La ma'budah bihaqin Ilallah Tidak ada yang berat disembah dengan benar Kecuali Allah SWT Ini yang ditekankan terus oleh ya, Para nabi dan para ar-rusul Demikian pula nabi kita Muhammad SAW Sampai ketika beliau mengutus Mu'ad bin Jaban ke negeri Yaman Tetap dakwah beliau tentang masalah apa? At-tawahid ila ya. anyuwahidullah Sampai mereka mentawahidkan Allah SWT wa ta'ala 13 tahun Rasul menggembleng para sahabat manusia dengan kalimat tauhid di kota Mekah. Ya, syariat salat hanya ada pada akhir-akhir beliau mau hijrah ke kota Al-Madinah. 10 tahun pertama di kota Mekah tidak ada syariat kecuali atauhid. Qul kalimat qul la ilallahu tuflihu. Katakanlah la ilaha kalian akan selamat. Ya, tentunya ucapan dan juga sebagai amal perbuatan mengibadahi Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Demikian pula kalau kita perhatikan syariat sholat. Ya, dari awal sampai terakhir. Ini yang masalah apa? At-tahid. Allahu Akbar. Allah besar. Yang lain ya minggir dahulu. Ya, tidak ada yang berjumpa kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah iya kan abun wakilnya terus diwajibkan. Bahkan termasuk apa Rukun? Rukun sholat tidak sah tanpa apa tadi. Demikian pula kita dia membaca tatwei subhanallah apa arti subhanallah mensucikan Allah mensucikan Allah dari apa dari sekutu-sekutu ya -sekutu. kita ketika mengatakan subhanallah wa bihamdi subhanallahi alazim subhanallah al a a'la ikhlash mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala apa arti subhanallah yaitu tadi mensucikan Allah dari sekutu-sekutu dari hal-hal yang tidak layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala Allahu ahad ini yang wajib untuk apa kita Selalu pegang bahwasanya ia la ma'budah bi haqqin uluhiyah ini merupakan pondasi dari semua amal ibadah kita tidak ada manfaatnya amal ibadah kita tanpa atauhid sebagaimana salat tidak bermanfaat tanpa al wudu ini yang mungkin saya bisa kita sampaikan aku qul haza ya, wa akhru da'wana alhamdulillah rabbil alamin yang mungkin sebelum kita akhiri mohon maaf insyaallah ahad depan Eh, selasa depan kita liburkan sementara karena kita ada safari dakwah di eh, Lombok insyaAllah. taala. Jadi mohon maaf untuk minggu depan eh, kita liburkan karena kita ada safari dakwah di Lombok. InsyaAllah kita ketemu yes, dua minggu yang akan datang dan tolong sampaikan kepada yang lainnya. Aku luka lihat. Wa akhir dakwana alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.